Inauteriak gizakia naturaren kontra eliburuari buruz, eh, itsegingo dugu, eta honeta honetan zitzeiteko, baliburuaren egilarekin, edu zabalarekin, kaixo edu. Kaixo eguno nahi dut. Bueno, eh, zambarradugu, eh, zo irakasla zarela, zarela, txingudik astolan. Baden, hori da. E, ez dakit lehenenko aldiadeen horrako bueno, ba, liburu bat idazten e, liburu bat. Idazten da zula, da pixka bat, zein izan da zure zu er esperientzia ba, literaturan eta, bai. Bueno, 2002an hasi nintzen hain e, zuzen e, inauteri lotutako 2000 duma batekin, inauterietan izena zuena, eta gerostik egin ditu beste pos gehiago zeigarren ezen gulitzateke. Orduan, bueno, generoak ikutu ditu pixka bat denetarik novela, Erdi historikoa, e, batazen Ezka, serronkarriko almadiari buruz, Gero egin honen beste bat eparodia bat, e, perretxiko zalen inguruan. E, gero hemen txingudi badian e, kokatutako e, novela mitologikoa. E, Aiako izeneko, gero baitare poema, poema liburu bat, eta uda da azken aia, ja, enzaio bat. Bueno, enzaio do, enzaio igualitz botoloa da, gogo eta literario ditzen dionik. E, Euskal Herriko lau iauterietan oinarrituta dago, mm -hmm. baina baita ere beste lago batzuk jasotzen ditu. Mm -hmm. bai, Principioz, e, bueno, ni begirada jarri diot, lantzeko e, e, joaldunei, ituren zuietakoi, altxasukoi, eta baita maskara dazu berokari, eta horietan... Augeratut ditut hoiega nusem ne kasa le inguruko oineteria dira ba zarre bueno zarrentariko naiz eta altxasuko berreskuratutakoa den baina antzinako elementuak ditu eta horre pixka bat eh, lastoa kenduz nolabete esaterren saiatzen eh, naiz begiratzen eh, bueno neri interesatzen saidan eh, argudioa eh lauine oineteri baitare ona, eta ipotetiko esklerritik kanpoko iauterien eh bueno, e, dituzula, kasu batzotan baita konparatu konparatoz iauteriekin. Bai, Enxuxen, e, konparatzen du joaldunena, eh Cooker, Cooker inauteria badago Bulgarian, Xuxen eta antzegotasun handia ditu, bai jazkeran, bai planteamenduetan. E, gero baita ere, bueno, ekatzen du e, e, Masai tribua ere, ba, ezaguna da, bere dantzar ritualetan ere jauziak e, duen garrantzia eta konparatzen ditu da hinsusen suberuako dantzariek egitu e, nor gehiago karretan jauziak garrantzia ondia duen eta bueno, nire ustez da amalurra ez, ez natzeko, jauzi kolpea, amalurrarien ematea eta lako referentzia batzuk egiten dira bai. Kaoza hitza bueno, erabilizanduzu, zarritan ez da. Bae, kausa. Bueno, hemen dagoen planteamentua da pixka bat e, e, begira da edo gogoa pentsamentoa saiatzu behar garela jartzen garai bateko e, hau da mitologia eta inauteriak sortu omen ziren gara haiietan ez. Orduan gure gaurko begira da, begira da hartara eramatea. E, orduan Hor planteamentua da ordena da pixka bat garai batean hasiera batean kausa zen eh, nagusi, jendeak edo gure arbazoekezez egiten osodo zergatikigan gartatzen ziren bat fenomeno meteorologikoein naturalenak eta bar, Eta horrena horrean, bizka ba, bat ere egin zuten, beste hainbat kulturetan bezala e, mitologi, mitologia bat, ez? Eta e, mito, mito ekin ja bizka bat ordenatu zuten edo justifikatu zitu hainbat hainbat egertaera e, naturarenak eta gero hori ja, e, nolabait, eraman zuten e, inauterietara. Eta hor daukagu gero, antzezpen bat, nire ustez, antzezten dena da, gure ustezko nagusitasuna naturaren gainean. Bueno, mitoak aipatu dituzu. Eta hor, bueno, bai... Bueno, zerrenda batek egin duzu horriburuz. Uh -huh. Eta batekin, maskaradak, bueno, lantz, pixka bate horri Zagit egia da, bueno, zerrenda leuzea dela, baina baten bata aipatzekotan edo... Idazterak orduan, interes perezi bat, piztoizun eh, mito bat. Zein azpil marratuko zen. Bai, begira, enxuxen, eh, altsasun, Bueno, e, lau inoteri hauetan, irutan esango nuke nik e, gizakia naturaren gainean jartzen dela. Baina badago bat, edo ustez dala altxasuko momo txorroa. Hainxusen, Henrique Zelaiak berrezkuratu zuen, abeste jende batekin batera mila behatziun da iruguei aldean. Eta da, bueno, e, minotaguruaren e, irudipena edo egiten du. Eta hor da, mito bat ba, kontrola ezin ja. Alanola maskaradan zein lanzen e, zaldiko edo zamaltzainari Ba, kasu batean e, ferratzen dute eta bestean e, zikiratzen duten orrekin adieraiz natura menperatzen dutela, baina momotstxorroa noroizbaite entzuleak egon badira altasun garitezina da. Oan ateratzen dira taldeka hogoez e, buztita atzeko aldean e, larrua aurrekoan e, bueno, buruuan adarrak eta sardeakin eta egiten dutena da erasotuak erasotu e, presoak... Erasotu Eta ez dago garaitzerik, ez du burua makurtzen egizakia e, kontra eta hor bueno, dago gero, hainba kulturetan daukagu mito hori, eszenaren ez? edo uroaren eszen ez, basatiaren e, goraipa mena edo. Bueno, beste mito batekin e, jarretuko dugu, behar badan azki esan guna adena zanpantzar. Zer esan, sí. esan dezakegu persona joan hiburu? Bueno, zanbanzar, principio se eh, bueno, francesen, francesi inauteria zen zanbanzar, te do aipatzen da. Principios horrek irudikatzen du inauteria, claro, nondik heltzen diosun, badoka beste, beste irakurketa batzuk, es. Inauteria izan daiteke, ba, behar bada Tolosa egiten den bezala momentu batean beste gizarte bat jartzen da indarrean, herri horretan eta orduan eh, iroltzen du gizarteko moldeak. Beste irudikapen bada, bueno, ba, Elizak ritako e, murrizketa guztien aurrean, ba, e, aldarrikatzea ba, bueno, edaria, janaria, sexua eta alako gehigiikeeriak. Man ba, noaz beite escape moduan ez, e, gizarte ez du katoliko horren aurrean. Hori nik el printzipio semena duta aipatzen Baina, bai, da beste irakurketa posible bat, eh, bueno, reala inauterien eh, inguruan. Erlegio haipatu oso, zambarra dago ba, gare batean baitare herria eta erlegioaren arteko talka ikaragarrian dira izan zela. Horre, ba, Joatema gara atzera, eh, bueno, eh, eh, gizarte pagano bat topatzen gara. Eliza eh, katolikoa zer egin zun, ba, maila guztietan, eh, bai ospakizunekin, Zostizio, Ekinozio, eta bestelako mito paganoekin emagun ohentzero egin zuen e, bueno, kristautu kristautu saiatu zen kristautzen eta orduan ba saiatu e, zen ba gizartea bere aldera ekartzen dena den nik aldarikatzen duena da pixka bat inauteri hauetan laue inauteri hauetan da beste batzuetan ere pixka bat bueno, jarraitzen duela horrez, paganismoa edo grueso sustreietako kultura eta aldarikapen hori Ezenbarrera dugu, ba, libro honen aurkezpena azte azken ontar izango dugu, lehen, lehenengo itzortoa, irungoa ekan izango dazta. Hori da bai, harremanetan jarri nintzen, ehean lagun batzukkin, iduia genua eta itorre erazkin egin ere, eta bueno, planteatu nien ere asmoa itzaldi bat botaztearena, eta bueno, ba, atsegin handi sartu zuten, eta horre ba, ikasden aurrean e, plazaratuko dut. E, bigarren e, aur, aurkezpena ditzaldean honen izango da. Hemen Irunean, bueno, bigarrena denporan izango da bat e, egi auzoan, e, biziaisen auzoan, Anbertako auzo elkarteak e, aurrera eramandu eta gero hirugarren izango litzake berriro Irunen hizkuntzeskola e, baita. Na den e, liburu askoratzeko zein da biderik pastekite e, zuzenena edo Bai, bueno, liburu hau da egin dudan lenda biziko autodizioa eta orduan e, eskoratzeko bidea Besteri gabe izan gulitzateke, bueno, korreo eposta batera bidatzea eskaera, eduzabala02abilduagemail.com Holi da bidea eta, bueno, zare sozialetan ere pizkabate neonea neoneari izan e mugitzen. Eta, bueno, horri jarritu eskero pizkabatea, Twitter da, Facebooka eta hola, horre ba, ere badago dago presente. Zungi, Edu, esker mila, eh? gurean izatagatek, mila esker. Naizu egi. Eh?